Очі потім потемніли, а кучері так і залишилися чорними Дитя кілька разів закричало, пробуючи на смак повітря Кліпнуло тими дивовижними оченятами І переконавшись, що світ приблизно такий, як воно очікувало Заснуло собі Райко, подивися, ти голяна родила. Стриптінням у голосі й руках Показала чарівне мимовля матері Дружина Макара Петровича Вона працювала санітаркою на ФАПі І допомагала чоловікові у його роботі Заберіть, не хочу я його Заплакала Райка, відвернувши голову від дитини Чи ти здуріла жінко? Подивися на дівчинку я такої гарної дитини скільки живу не бачив. Не потрібно воно мені, не хочу. Я тобі дам не хочу. Хотіла хлопа, то хоче й дитини. По солдатському грубо відрізав Макар Петрович. Ти мені ці штучки кинь. Гадаєш, я мовчатиму? Завтра ж усе село знатиме. «А клятва Гіпократа. А за гіпократових часів жінки від дітей не відмовлялися. Немає там пункту такі таємниці зберігати. «Сім розповім». «Ой, ганьба ж яка! Хто мене тепер з дитиною візьме? А хто тебе без дитини візьме?» Після війни в селі половина жінок самотні. Поки вони сперечалися, дружина фельдшера заколисувала немовля і дивилася на дівчинку за коханими очима. Макаре, ходи сюди. Поглянь, яке гарненьке. Не хоче, нехай не забирає. Візьмемо її собі. Вона благально подивилась на чоловіка. Власних дітей у них не було. Буде нашою донечкою. Враз, немовля, прокинулася і пронисливо запищало. Це неправда, що маленькі дітки плачуть усі однаково. Кожне має свою нотку і вимовляє щось подібне на звук. Хтось класичне Уауа. -уа» Хто бе, хто ле. Ангелятко ж склало вустонька і заволало. Ні, ні, ні. Фельдшер з дружиною перезирнулися. Не хоче воно нас макаре. Ото чудеса. Почувши голос дитини, Раїса обернулася до них. «Покажіть!» Макар Петрович подав їй загорнути у пелюшки немовля. Крик одразу припинився, і вустонька дитинки склалися у посмішку. Обережно, делікатно, бо дівчинка, напевно, соромилася свого беззупого поки що ротика. «Пізнала маму!» «Ходи до мене, донечко!» Раїса пригорнула дитинку до грудей. «Не ображайся на свою маму!» То мама так погано пожартувала. «Як назвеш?» – запитав її Макар Петрович. «Може, Галею?» «Та що ти, Райко! Для такої дитини ім'я особливе потрібне!» Завтра день перемоги. Давай назвемо Вікторією. Хай буде перемогою. Віта жила, не здогадуючись про усі таємниці, пов'язані зі своїм народженням. Бо історію того поганого жарту мами Раїси Макар Петрович забрав із собою в могилу. Тієї зими, коли Вікторія поїхала вступати до інституту, старий фельдшер усуте, мабуть, за життя через мать-перемать, вибивши у голови машину,